Në lidhje me zakonin e shajt e cili, cili zakon Së bjegon mëse qarti drejtsin e Allahu gjellë gjelaluhu e gjellë shanohu Ligi e Allahu të cili e ka emnin vdekje Në po flasim me ju në kursi në lidhje me këtë lidh të ati gjellë gjelaluhu Edhe pa i themi drejt për sdrejti se vdekja Ash drejtsi e Allahu gjellë gjelaluhu e gjellë shanohu Kjo është realiteti pa muhushëm, se vdekja është drejtësi. Në gjuhë thama ja është ndarje, kurse në istilahë, në terminologi vdekja është ditë dhullë, nakidë dhullë hajahë, e kunder të ajetës. Kush ka lindë në këtë botë ka vdekë, ajë që s'ka lindë i ka metë ma shumë punë pa bohë se qërëve, se hënez ka me lindë, e hënez ka me jetu e ma në fundë, edhe a i ka mebdej ka i qi kalim disa puni ka kri edhe disa i kan mad pa kri edhe ma indeluar i gjemat Allahu Jelle Jelaluhu në Kurari Kerim në suratul mulk në gjuzi 29 në ayeti nëmër 2 ka thonë bismillahirrahmanirrahim allëzhi khalaqa al-mauta wal-hayah Unë dështë ta mendoj, mendoj se në të kaluaran, kam spjegu në lidhe me këta jetë, o në gjami, o në me gjlisë, po për sritjet të na janë punë të shajta. Kitabahu, zilit, e thënë, e lëdhi i khala kalmaute, u alhaja, o njerëz, o ju të besimit, unë saj kam kryu vdekjen edhe jetën. Unë sa kam kryu vdekjen, Edhe jetën Ashrendi si pas logikës e njeriut që ajta këtë përmend jetën e pas taj vdekje Po ajta përmend i vdekjen e pas taj jetën Kinëse në kemi vdek Jo, nësë kemi vdek halë ato që kanë vdek kanë vdek Inderuar i gjemot Kura një kerimi në dërse që kemi spjegu Kemi thonë se aja është mrekulli është mrekulli me gjitha surët është mrekulli me gjitha jetët Ash mrekullim me gjitha harfët, ash mrekullim me gjithë fjalët. Se i cila fjalë në advent kur'anit Kerim, ash mrekullim e vetë. Se i cili harf, se cila shkronjë, atik u është radhitur kur'anit Kerim, luën rolin e Mu Xhizës, luën rolin e mrekullisë. Pra, çka ka në këtë në këtë pjesë ta ajetit, kështu që vdekja përmend dot para jetës. Ajeri ulinde vdes. Ashtu si që kemi thonë Për e bëjmë him jetë këti derë si sot Allahun Korani Kerim ka thonë Për këtë jetë ku na jemi Innama hazihi lë hajatu Dunja lajibun wa lahu Na jetin qëtër ka thonë Lahu un wa lahib Këtë so jetë në në të cilin përjetojmë po Së është gjë të jetër përvejt se një loj Nuk është gjë të jetër përvejt se një loj Kjo jetë në të cilën ne pokalojmë nuk është gjërë qëtër përverë se një mashtrim Kjo le kjo jetë nuk është gjërë qëtër përverë se një dhe frim Kjo, kjo jetë nuk është gjërë qëtër përverë se një hajgare e qudit shme E cila filon deri në kufinir e vetë kur të krijet me ka kejt mo Kjo jetë është një humor Dhe lahë unë ua lajb është një humor Një humor i cili qënë me qeshë Dbanë me qesh Fa njëri prej sahabove Radiallahu ta'ala anhu Fa i kam shiquu tri gjona Qatë shumë ta i kam majtë sitë në to Deri sa jam kesh Fa në to en, Cilët janë ato tri gjona tha, Mu emmilut dunja Welmautu jet lupu Fa qatë që shpreson në këtë dunjo shumë A vdek ja po i ngjat mas apo çudit në spotalo. Natone, mos je shqova kështu, nuk nuk ke ashtë. Nuk ke ashtë. Tash shqova mirë. Ai portalë vdekja po elip. Tahë gam shqova këtnjeri, edhe nuk ka kthë tam në fund. E shqova mirë sa nuk ke ashtë. Muamelud dunja wal maut yatlubu. Ta është presuës i madh, i kësa i bote me elementet e veta A vdekja për diti thot afro Ajo është afër Afër Allahun kurani kerim qartë ka spjegu në ajetë Sa ajo sa është afër nga një, zdo njëni prej nesh Ta wama emru saati illa kalemhin bilbasar Ta qeshtja ditës kiametit vdekja me të cilën ngusht ashe lidhun Ta ashe lidhun ngusht me shpejtësien e të mbilurit sirit Ashtë simbillët tha Ashtu e ka kjo Ashtu e ka ligja Allah Thoni ju edhe keni drejta me thonë Ketë që e thadën ma në fund tash Aske e një shemblët Miletit ta kuptoj më një hare Dekja sa shpejt vena Pitonve diska pit katunit Thoin gjemati jon Teri Eshka teri aja Ketu i therë tesheta Aja pa pdalë të telipetka Vë me frinja Qka ka tërë aja, varga tërë, kënë në skelja Aja pa të hindër në e lëna, qka ishtë të boj? Tha, tëri, tëri, mëgë nërë të tëri E qka tëri, pra, shkoj I tha kësa i bote dhe familjes më të afrë me lam të mirë Shkumë, tha, e lamë për e tërëm Tëri, gjuha a ti Tëri, sinja ti s'ka në kurë Së që të lotë, më hasë një herë Tëri, gjuha a ti, mohë Si të ketë qeni mirë sëtë mosëbëhonë Allah Elhamdulillah dhe si të ketë keni keq mosësha të kërë Tërë i për një më më Senim ma të shanë Elhamdulillah si ha O më amru sëaati Illa kelemëhin bilbasar Pa të qeshtja ditës fundit Tonës edhe asajtë modës Injallën biljës sinit Edhe mashpej Ka thënë imam i Shafiu Në formën e poezijës A të një amën vidunja u shtagal O të që me këtë dunja, me këtë jetë, je jet, prokupu U agarë rëhu të lullë amëli shpresa E ndërtimit jetës me standardet edhe elementet standardive të asaj Ska në prokupu mirë Një djetar i manë sa A keni dëshirë të ja u prezentojë zinë gjirim e të mënduarit një rjutë? A i sa, a keni dëshirë në donësave dëratë? Tha, keni dëshirë, t'ja u prezentojë zinë gjirin e të mënduarit njërë jutë, tharë ato, po si jo. Tha, kur t'bona unë i ri, t'ullë, kurë, kurë t'bona i ri, kurë t'bot i ri, tha, ka dalë satë plakëne, edhe pak, kurë t'plakë, kurë t'plakët edhe pak, ka dalë unë një herë, kurë t'dalë gretë sobës, e muë, e kërës po më venë rejni me dalë gretë sobës, e kurë unë do t'dalë gretë sobës, o ti. Kësh e talu, e luj, e gzo Që halas ke dal në krejtë sobës Se dal janë krejtë sobës E ka kuptimin me dal për dere Dal janë krejtë sobës Dhe me thonë Pak me nejnë krejtë sobës E dhe me unis ka dera Dal janë krejtë dhëmës Ash fundi Ash fundi Dal janë krejtë dhëmës Ash dalja prej kësaj dë njëar I ke dhonë fundë mo Më su gzo që i për po qesin në alë Shumë se shumë ke hetë Shumë hapa ke kalu prej tuve që ka të takojnë Pa këto janë, këto me ndonë njërju Kërta baj një dhomë, thaj E pas taj ti nxes edhe një Kërti baj di dhoma, doj vet di siper Kërti baj këto, pas taj me ndonë për njo që i thojnë Këto zëtnit e ton, thojnë dha Po të krovlën tjave Se a ti pëmdel një salon, po të krovlën Edhe pas taj qiremi dhe të rrimën e malterin t'i kri këtoj Pas taj mendoj për një bache me ble Një banes në shere dhe një qitet Mos vend bra më nëherë tërma Kur t'i kri e këto mo i kri në kejt E za tëhet në dhe ajo që e ka emni në bekje i thotë bolmo U kri me tije Edhe ki me ndonë se mëska dhe pak zgjidhje Ato, ato me lajket e Allahute kanë për një me Ato e kanë me dëvartet Ato nuk lishojnë për fare Ato e kri në urdin e Allahu Allahun kuran ka thonë surë të të hrim, në surën e fundit që të gjuzin zëtë e tapë, Allahun kuran në surën zëtë e tapë, Atët laja asonë Allahë ma amarahumë, Atët nuk thonë njo për një vej për që jëvëndonë, Allahu gjellë gjellalu, wa e faalone ma juqmarun, Atët i krinë me regull punët.